Рюкзак упав з пліч на землю, Стас став перед ним навколішки. Однією рукою розв'язати шворки рюкзака було складно, але врешті-решті йому це вдалося. Піднявши рюкзак за нижній край, Стас труснув його. Гроші дощем посипалися на траву. Акуратно заклеєні пачки, їх було багато. Стас відкинув рюкзак хнув руку в купу пачок, взяв одну, навіщось понюхав. Потім, забувши про все на світі, тривалий час розкладав пачки, як діти в садку грають у кубики. Намилувавшись своїм мільйоном, Стас поклав його назад до рюкзака. Треба йти і не думати більше про гроші. Це погано відбивається на психіці. Коли останню пачку поглинула паща рюкзака, і сам рюкзак знову опинився за спиною, до Стаса повернулася холодна розважливість. До болота він вийшов через 25 хвилин. Спочатку потягнуло сирістю, потім стало більше комарів, і нарешті перед ним виникло болото. Він зробив кілька кроків, під ногами зачавкало, стрибнули в різнобідь жаби. За кілька метрів починалися грудські місця, далі йти не можна. Стас почухав маківку, «Цікаве становище, чорт забирай! Болото теж не вічне, але краще навіть не пробувати його перейти. А обійти, рухатися паралельно йому, і рано чи пізно воно скінчиться. Це означає витрачати час». Стас трохи пройшов у бік і знову зупинився. «Ні, треба вертатися. Він точно пішов не в той бік. Заблукав. Як по дурнобу б це не виглядало, але доведеться визнати». Він збився з дороги, заблукав, і навряд чи йому скоро пощастить вибратися на трасу. І одразу ж накотила втома. Стас скинув рюкзак на землю і опустився під дерево. Його миттю атакували комарі. Крекчучи, Стас підвівся, відійшов далі від болота і знову втома змусила його сісти на траву. Комарів не поменшало, але втома була сильнішою за біль від укусів. Поспішати нема, куди, вирішив він. Блукати лісом ще дуже довго, для цього треба відпочити, набратися сил. Він не знав, скільки часу йому вдалося поспати. Годинника він лишив на столі у нінчиній квартирі. Тому часу для нього не існувало. Зрозумів тільки, що збудило його погане перечуття. Тільки, но залишки сну відлетіли, Стас почув голоси. Десь недалеко перемовлялися люди. Стас розпластався на траві. Навіть якщо це не погоня, зустріч з людьми взагалі йому, поки що не бажана. А раптом це погоня. Всередині у нього раптом стало холодно і порожньо, бігти нікуди, захищатися нічим. Голоси ставали виразнішими. Стас. Поповз їм назустріч, обережно виткнув голову з-за дерева, трохи підвівся на простягнутих руках, і побачив двох хлопців, що йшли прямо на нього. Вони рухалися метрів за десять один від одного, і подеколи обмінювалися фразами. На плечі у кожного теліпався автомат. Стас позадкував, «Ці двоє женуть його якраз до болота». «Сховатися не можна. Їх навряд чи тільки двоє, їх більше, всі вони йдуть ланцюжком. Це облава, справжнісінька облава. Вони женуть його немов дикого звіра. Стас випростався і двома стрибками досяг болота. Ще кілька кроків, і ноги по кісточки вгрузли в багнюку. Він зайшов у смердючу воду по пояс. Рюкзак, який він, попри все не забув підібрати, доводилося тримати на простягнутих руках. Ця зайва вага лише заважала, вганяла його глибше в болотну каламуть. Нарешті він досяг мети куща, що ріс просто у воді. Вода доходила тут майже до грудей, а ноги під водою вже вгрузли в багнюку вище кісточок. Заважав рюкзак. Чи не єдиний випадок, коли гроші заважають, подумалося йому раптом. Пнути його у воду, розмокнуть купюри. Але якщо зараз прибіжать ті мисливці, вони заберуть рюкзак, і мільйон буде їхньою власністю. А цього Стас дозволити не може. Рюкзак тягнув донизу. Тільки тепер Стас відчув, який він важкий. Позбавитися його негайно. Якщо грошам судилося пропасти, хай вони не дістануться нікому. Стас перехопив рюкзак за шлейки здоровою правою рукою, розгойдав його